Conseller, uh, aquesta visita que ha fet avui a Palafrugell ha visitat doncs, uh, primer l'Energia, no? aquest nou espai que s'està uh, edificant o no? que està remodelant a uh, Palafrugell i després aquesta visita al Centre Municipal d'Educació. si us plau ens pot fer una, una valoració? Bé, hem començat a, a l'Ajuntament, eh? aquesta era una visita oficial al que podíem dir diversos aspectes del sistema educatiu de Palafrugell amb l'Ajuntament perquè tenim molt clar que no podem fer cap anàlisi, cap visió, cap proposta sobre la, la realitat de, de, del sistema educatiu de Palafrugit sense l'Ajuntament. I tant, Amb l'Ajuntament la, i la Direcció dels Serveis Territorials d'Educació a Girona hem fet doncs una anàlisi de el que tenim, de les escoles, dels instituts, una anàlisi de la previsió dels propers cursos en augment de de matriculació i una anàlisi de què ens falta per tenir un futur més consolidat al sistema. Eh, ja s'està treballant, ja hi ha hagut reunions entre el departament i l'Ajuntament diverses i, evidentment, continuarem al eh, setembre-octubre perquè hem de prendre una determinació per planificar d'una manera ordenada, correcta, i no la suficient oferta a aquest futur immediat. I, això... I a partir d'aquí hem visitat coses concretes, com dèieu, l'Energia, com a, a seu d'aquesta escola de música que és reconeguda a... com a escola professionalitzadora, i hem parlat també del seu futur, perquè a... nosaltres sempre hem d'estar parlant del futur a l'hora de visitar el present perquè si no ens equivocaríem i després aquí al centre d'educació que hi ha l'escola d'adults que hi ha la Fundació Pallac i en concret amb la Fundació Pallac i l'Ajuntament hem estat parlant de cosa que ja havíem parlat temps enrere i que ara estem desenvolupant que és l'any Josep Pallac que serà bàsicament el 2020 però especialment també finalment ens hem emplassat a tornar al setembre i al setembre ja amb això que avui hem estat eh, parlant, hem estat debatent, hem estat plantejant, el setembre d'octubre començar a prendre decisions, a formular propostes, però insisteixo, sempre de la mà de l'Ajuntament i sempre tenint en compte que nosaltres som l'autoritat educativa del país, però qui és l'autoritat comunitària és l'Ajuntament. I eh, les escoles, els instituts, la formació d'adult, les escoles de música, el, els plans de transició del treball són la suma de política educativa a política comunitària. Per tant, són la suma del Departament d'Educació i de l'Ajuntament. Fet, Palafrugell ha estat pionera o un dels municipis pioners d'aquí de la comarca, també de comarques gironines, en el sentit d'integrar-se doncs, dins de la Ciutat Educadora Primer, ara Educació 360, i en aquest sentit, no? aquest, aquesta educació àmplia, no només entesa doncs, dins de les escoles i els instituts, això també suposo que és un dels fets que ha promogut aquesta visita aquí avui a la nostra vila. Sí, l'educació al llarg de la vida que és allò que ens va explicar la UNESCO fa uns anys i de fet era simplement posar damunt de, de, del paper una cosa que és veritat, és dir, ens estem formant sempre, sempre aprenem i sempre desaprenem que és un dels primers passos per tornar a aprendre eh, això es fa es fa a casa però es fa bàsicament al carrer, a la plaça al, ser, al casal al camp d'esports a la biblioteca i a l'escola. I, evidentment, com ja comentava, això només es pot fer des de l'Ajuntament. L'Ajuntament és l'únic capaç de saber què hi ha al seu municipi i què vol pel seu municipi. I nosaltres el que de ser és de respondre a aquesta voluntat de l'Ajuntament de dissenyar eh, l'àmbit educatiu global eh, de la seva ciutat i posar-hi els recursos que ens pertoquen en allò que és competència nostra, que és l'ensenyament, diguem-ne, dels zeros 20 anys, eh? que seria allò que és competència nostra, dit d'una manera, manera molt gran. Eh, però en tot aquest, també som conscients que aquesta educació 0 20 anys, nosaltres les fem moltíssim, però no deixem de fer-les unes hores eh, al dia, ni que siguin moltes, 5 dies a la setmana, ni que siguin molts dies, de la majoria de setmanes, de la majoria de mesos de l'any, ni que siguin molts mesos, però clar, eh, la, el noi i la noia doncs s'educa sempre Per últim, en aquesta nova visita que es farà després de l'estiu eh, ja surto a la taula o fer passos més ferms per a, la nova, per a una de les reivindicacions del municipi no? eh, intentar doncs, eh, ampliar o construir un nou institut a Palafrugell vist el volum que, que està suportant l'actual institut Baja Empordà a la, a la tardor hem de prendre una decisió de com atenem de manera correcta i solvent les necessitats d'escolarització en secundària que es preveuen en un futur immediat. Molt bé, moltes gràcies, conseller, i d'altra banda, alcalde, ja que tenim aquí també, fer una valoració no? per part de l'Ajuntament d'aquesta visita avui de, del conseller d'Educació. Sí, amb, amb nosaltres una valoració molt positiva perquè en el moment que tens una problemàtica que ja és, existeix aquí per la Frugell, de que... Vanm passar dues escoles de primari terIna quatre amb un gran creixement, més de dos instituts es continuen dos instituts, aquests instituts cada, cada any, cada curs hi, hi, hi, hi, hi aboquem més alumnes i la situació pot ser molt i molt, ja és crítica i pot ser molt més crítica d'aquí uns anys. Quan això eh, tens aquest problema sobre la taula, el que agraeixes des de l'Ajuntament és que per comptes d'haver anat a tocar portes, són ells que venen. La setmana passada vam fer una reunió amb els serveis territorials i aquesta vegada, aprofitant una mica la visita protocolària, el que hem fet és una jornada de treball. Una jornada de treball amb el conseller, de veritat jo també agraeixo perquè estava molt assabentat de quina era la situació a Palafrugell, que és la, la reunió que han fet en l'Ajuntament i han posat totes les cartes sobre la taula tant dels serveis territorials com el departament com l'Ajuntament i ara com que els tenim totes les, les cartes sobre la taula trobar una solució serà molt més fàcil perquè tothom sap cap allà hem de remar tothom sap quina és la problemàtica que hi ha i ja tenim les possibles solucions sobre la taula, el que passa és que hem de lligar els tres, hem de lligar per què vals ha de fer, i respecte a l'escola de música, bé, és un, un deute històric que tenim a Palafrugell eh, respecte a ser una escola que fa un servei públic però no és públic i llavors també hem fet el mateix, una jornada de treball, posar les coses sobre de la taula i, i, i, i les possibles solucions que, que, que estan bastant cantades perquè són bastant fàcils bastant fàcils perquè n'hi ha altres poblacions que tant en instituts com en escoles de música s'han trobat una problemàtica semblant. El fet de que les persones que t'haveren coneixen molt tot, tot aquest món més de la casualitat de que els quatre que ens trobem aquí, que ens han trobat a les reunions, tots els quatre hem sigut directors de centres de, de, del departament i, i sabem quines són les problemàtiques que hi ha les possibles solucions hi ha. Avui el que hem fet és posar les possibles solucions sobre la taula i ara tenim aquesta feina, com deia el conseller d'ara fins, fins al setembre-octubre per trobar les solucions. Optimista, doncs, de cara al setembre doncs, poder trobar aquesta solució conjuntament amb, amb els departament i també amb la conselleria? No, no, sí, la solució ja està. No, L'únic que cosa és, és veure com ho vestim, però la solució la tenim, la tenim molt clara i, i la, la col·laboració de l'Ajuntament que hi serà des del primer dia. Molt bé, merci.